Gjëllëf dha dhe falëndërim, i takon vetëm Allahut Gjellëf i Ula, përshëndajtjet salavatët bi pengamberin e zxedhur, vullën e pengamberve Muhammed Mustafa në lehi salatu e selam. Pasajnë bi shukët e ti, besnikën bi familjën e ti të ndërshme, migratët e ti të pasë tërta dhe gjëllë muslimani cilje ndjekë rrugën e ti me të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar, gjëmatëli, Do t'indoim disa minuta si çdo javë para hutbosë së jumës, se si çfletojm diçka nga ajetet e Allahut xhallal xhlelaluhu. Kemi përmendë neve në çdo para xhumë se qëllimi pse Allahu xhallal xhlelaluhu e ka bërë farz xhuman është njeriu, shpëjtësin, edhe atë humbjen dhe hutin që e ka gjat javës me punën dhe angazhimet e kësaj donjaje. Allahu në çdo javë ta ndërpresin ata për një orë, për disa minuta, që ti kthehet tërsisht Allahu xhelel xhelalu. Edhe pse Allahu xhellallahu ka bë pesë vak namaz, të cilat e shkopusin njeriuun prej dunjës së tij, mirë po në mënyrë shoqërore, në mënyrë xhematore, e ka vë Allahu xhellallahu farz që njeriu kompleta lend tërsisht të shkoputet nga dunjaja e tij, që në mos haron se tër jeta e tij Si kur mos tjetë qëlimi Allahu, si kur mos tjetë sinimi akhireti, atër kretë jetë e ti s'ka kuptim. Jetë e ti s'ka do më thanje dhe nuk do të mund t'i gjenë askush do më thanje jetës, posë në njëjën e fjalëve të Allahu subhanehu e teala. A do t'i gjenë njerëzit, edhepse jemi të kësureja, e lem në shrahleke sadarak, a nuk ta kemi zgjeruar ti njerëzit, ty gjokësi në Muhammed Alej Salatu Seran, i gjej njerëzit të së të mundohën me e shpjegu jetën, largë Kur'anit, largë pengamberve, largë qëlimit të akiretit, i gjej njerëzit më të ngushtë që mundet me egzistuë. Mundoen me ba disa përrejtyre paran qëlim të jetës, disa përrejtyre zbavitjen, shëtitjen, qëlim të jetës, disa përrejtyre mundohën me ba ndërtimin e shtëpive qëllim të jetës, e kështu me radhë prej gjerave të cilat njerëzit i shpjegojnë me shpjegimet të tëre jetën e kësaj bote. Por se Allahu Gjellegjelluhu në ka të reguar qartë në Kur'an se gjdo shpjegim për këtë jetë, i ashta se Allahu do prej neve me edashtë ata, me ju binda ti, me pas finalen tonë Allahun dhe akiretin, krejtë shpjegime tjera janë zvrasta janë gjëgjëzat kota dhe cilat s'kanë kuptim jemi ende me surën e 94 të Kur'anit surëja e shërhë do të vazhdoj me lejnë e zodi Gjeli Gjelalu e do të mundohemi sot, sot me përfundue, nga se surëja thamë nuk e marvlerën nga numri ajetëve por nga përmbajtja dhe se në neka dhe nësa jenë ajetët ajetët pak, ndër kjo surëj ka 8 ajetët, mirë për do më tha një ka Thetë Allahu të barëkja vëtëala Bismillahirrahmanirrahim Alem në shrahleke sa dhe rak A nuk ta kemi zgjeruar ty o Muhammed Gjoksi Alej salatu e selam Përmendëm Qka dhe zgjerimi Gjoksi Pse zgjerimi Gjoksi Dhe jo i zemrës Dhe pastaj përmendëm Sure Pamje Fotografin nga gjërsie Gjoksi Të Muhammedit salallahu aleyhi ve sellem se si ishte i i gjon dhe i lehtë me ardhmës të tij me muslimant, me familën, gratë veta, me fëmijët, me zgjidhjen e problemeve, me shikimin e të ardhmës me pozitivitet dhe me të mirë e kështu me radh, kedit jo ka çën nga nga xherimi i joksit. Por se neve dim se askush prej neve nuk do të mund ta mrin hallin e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam. Po pra ajo është i veçantë. Atëre në angelet neve një pik nivellit më i vogël Dhe ajo është si kemi mundësi në me zgjeru Gjoksin Në nivele të muslimani thjesht Në nivele të besimtari thjesht nga se Gjendjit e pengambarëve, ma dhe gjendjit e sahabëve Janë gjendjit e sahabëve janë gjendjit që nuk arrihen Gjendjit e sahabëve janë gjendjit që nuk arrihen Djetarë kanë shkujt libar dhe libra dhe fetfa dhe mësime Si zgjerohet Gjoksi për cilat janë shkacet, të cilat njeri unë e bëjnë që të ketë gjokës të gjanë. E kemi për qëllim me, me kanë uh, frimarja ti e qëtë, mos mu destabilizu, mos me u qëregullu e jeta e ti. Ka shumë se bebi du t'i përmlerim disa prej tëre, thot i bënkajim elgjauzije njërë bërë djetarve të mëdhej të muslimanve, i qënë ka jetu në Damask, thot prej shkacetve të zgjerimit të gjokësit, është uzzimi të gjokësit, dhe imani. Nëse njeriu nuk ka udhzim, nuk ka iman, islam, s'mundt me qen gjoksi i tij i gjon. Do të jetë gjoksi i tij i ngushtë. Nga sa aja është vetëm këtë botë dhe jo tjetër. Pa e pas iman në zemër, pa e pas islam në zemër, pa e pas Allahu Jelle Jalaluhu qallim pa e njohë vëzotin gjele gjelelu, s'ka mundësimën zgjeru gjokësi. A noj besimtarët janë njërzit me gjokës më të gjanë prej tjere, pëse nëse kanë imanë. Ma dje, në një prej emisioneve jëtë largë ta, njëri prej atyre të së të fletë gjuën tonë, i cili u deklaru ateist, i cili u deklarua ateistë, se gjithë për neve kemi dëgjua ta, mos me përmen, e përmen ejmën e tina, ateistë i njohër, i cili nuk beson, jo në islam, as në dha, as një fe, kur gjo eqë. Dhe kërë u pëtë, se ti si ateistë, si zbeson kur gjo, që shisha besimtarë, ti që shisha besimtarë, si kur që na musliman, kena shpjegimin tonë, për ata, Aju përgjit qështë nëshe ajneve Në qështë e shovë në dijet Po ajë qështë nëshe neve Dhe aju përgjit qështu Tha Normal se ateizmi është Ateizm Zbesoj që dikush e ka bo këta Dhe kejtë në fond vdesim Shkojna kërkun, kër, kërgjohiq Mirë po tha Një gjë e cila më polqen të besimtarët E që se nase kena Besimtarët e kanë, na nuk e kanë. Cila është ajo? Dhe ajo është a problemi më i madh i ateistave, të cilën muslimanët dhe besimtarët e zgjedhin me shpjegimin më të lehtë. Cila është ajo? Ajo është kur ndodh ekesja, smuja, fatkeçia, e liga, hidhësia, diçka që shkon ti për shtati. Tha, "Ne ateistat skemë zgjidhje." Zdim me shpjegu Pse ndodhe Pra pse ndodhe di qka jashtë dorës tane Pse të ndodhe ti një smuje të i morë kitë se vepot Pse të ndodhe ti një fatkeci të i morë krejta mundësit më së mund ba jo Pse ndodhe jo Qka tha, tha në s'kena shpjegim Dhe s'ka me pas shpjegim Tha besintarët i shpjegojnë si pas të atyneve me kader E ka shkujt zoti Çiqose njerëzit e mëshëm, pavarësisht pa fes, pa fes së tyre, ata e dinë se që çinë besimtarit s'e arrin kurkush. Raatinë besimtarit s'ka mundësi ma arrit kurkush. A ne na si shpjegojmë gjërat dhe përmendëm ligjratën e kaluar, virusi i përhapur, isma izmadhuar, për politika ndryshme, çyçë shpjegon besimtari, khairihi we sharrihi. خير ذا شر فيان pri kujna për caktimin Allahu Gjellar, aje shkrujt, dhe el xelal ajo e ka shkruajt dhe ajo ka mendon qabl an nabraha te Allahu dhe el xelala krijoi se në jagon mendon tok i kenë shkruajt para se me kriju tokën çdo sa çka mendon në tok Allahu kur e ka shkruajt mase e ka kriju tokën a para se me kriju pala se me kriju para se me kriju sikur ti kur e hap një dyçan Para se me çel duçon unë që e, qel, duqanin, e vendos kuça që më nduë. E ke vendos. Nëse do të dikush, nëse të pyet dikush, a tash masi e çel e vendosaj? Jo, e kam vendosur, e kam bërë planin komplet. Andaj Allahu i jeli ole kur e ka kriju, para se më griu këtë dynjë, ka caktuar gjithçka çka ka ndodhur. Pejgamberi jon Sallallahu alaihi wasallam e ka pasur majën e kësaj qetës dhe zbërthimi dhe shpjegimi të xhanave me me iman. Dorsa besimtar i duhet me pas iman dhe udhzim Por mi shpjegu gjera E dyta Pre gjerave që i kam përmen djetar Që e zgjerojnë gjokësin është E përmendëm në ligeratën E para kaluar Se është dia Njeri ju në munges të dijes nuk shpjegon Do të kur gjo Nëse njeri nuk di Zdi që shme shpjegu Andaj prej shkacheve Sebep Që me ta gjanu gjokësin a me dit Aj që ka zdi Në ngushtohet Aiç azdı ngushto. Andaj dietar te muslimane i jan modeli praktik se dia asht sultan, os pushtet dhe os xherimi i gjoksit. Dhe neve kemi porrën shpash, ku e përsërisim te kjo ë te ky kapitull Imam Maliku ishte hoxha i Medinis. Imam Maliku ishte hoxha i Medinis pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Ne konkur ai isht Hoje ishte kryetari i shtetit halife i muslimanëve njëri i cili e kishte emrin Harun ar-Rashid. Harun ar-Rashid. Ky i mor disa njerëzit vet, disa ministrat vet dhe shkoi në derstë Imam Malikut në Madinën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe i pa se si njerëzit e respektonin Hoxhën tasaj kohe të shekullit të dy të hijgjrit e pas e që farë madhështije dhe respekti dhe droje prej hojgjës dhe në daj hojgjës dhe, dhe gjithë qka e cila ka të baje me mësimin dhe u këthit e shpia u këthit e palati vet dhe qatë qka e pa ja ka të zoj grëz vet këtë qatë qka e pa respektin prej nxansave muslimanve ndaj imam malikut ja ka të zoj grëz vet të shpia Tho i gruje, kështu e pash hojën që shë respektojshin Ky Arur Rashidi ka pas pushtet mal Ka pas, këtë arabinë e ka pas në dorën e vetë Këtë si të arabe edhe më gjanë Këtë i ka pas në grushtin e vetë Ushtarë, sa të dushë A me ju ka thonë rejve Ju ka thonë rejve Hecni ka të doni Rejve, qa që pushtet ka pas, ju ka thonë rejve Shko një ka të doni që atje ku kini me shlu shivin, a jon ven mu në dorën teme, sa ushtartë e tokës në fonja në të mit, ato ma bin mu e mu më raportojnë. Kënjë e ri, filloj mi kanëzu gruja zvet, kështu e pash i mamalikun, kështu i posë në zonsat, atër e gruja vet të e ngu mu abetin, qka i tha? Tha, unë e mendoj, se ajka na khalife, jo ti. Unë e mendoj, se ajka na khalife, jo ti. Tha, pse po thua shtu? Tha i hiqë pa ushtari pas kanë nështru njerëzit ma shumë se ti me ushtar A i hiqë pa ushtari, mammaliku s'ka ushtar S'ka të mobilizum që i rinë nga ditu Tha ti me zetë këto ushtar prap dalin tyje, dalin njerëzit pi kontrole Dërsa në me zlisën i mammalikut edhe fleta në kunike Kur ban fletat zanin e vetë, tingullin e letë, në kunike Pra i respektin da i hoqës Andaj, elmi, diturija është ajo e cilë a i nënshtro njërzit Allahu të bare kjo vëtjala Qështë i kanë nënshtru njërzit A e ka kalzu Allahu takatin Kër i janë bo njërsë musliman A e ka kalzu elmin, elmin. Ka zbitë Allahu Kur'an Me këtë Kur'an njërsë i janë bo musliman Allahu u gjera shpesh Kur'an e përmend Se na me dash mi bo këtë musliman E ndrojna Në vend e ilmi të ka zhojnë a kudretin, dhe sosët puna, o zdojnë a kështu. Sa ajetet, sa ajetet me mi ajetet, Allah u gjithë dhe dhe, na me dashmi bo këtë musliman, veç i zbresna do të kalte, pak, kretë banë musliman. Andaj Allah u gjithë dhe kur të banë këjametin, sjetë qafirë, nuk jetë qafirë. Mirë pa Allah u gjithë ka zhjithë që në këtë dunja, kush do mu bo musliman me ilmë, Bismillahirrahmanirrahim Ikra bismi rabbi kelle di khalak Ajeti par që i ka zbit Muhammedin sallallahu aleyhi sallam është Ledza me emre zotit tanë Që shtukime në që këtë ullë të këmë ba musliman dhe pengam berë Ndërsa ka dhe rukë tjera Për Allah nuk i ka mora ato Allah u ka kodrejt e të mdoja Nuk i ka përdora ato gjellë gjellalu Kjo është sebejpë i dytë për mos gjeru e gjoksi Sebejpë i tretë është dashuria Dhe pendimit e Allah u gjell Nuk ka njerëz më të zgjeruar në gjoksat e tjerë, më të çetë se sa njerëzit të cilët gjele e dojnë Allahu xhele xhelalu. E dojnë Allahu te barekatu te ala. Andaj poetët ata se shkruajn poezi, e prozë, e libra çështet e kaluara janë pajtuhur krejt se njeriu kur e do të dikan i sta'dhibu fihi al'azab e shet amël karshiati azapin këni pa njeri merës do ka një cili do të di shka qka do kovë që e do e shet maltretimin dhe sakrificën dhe lodhjen në rrugë qasajnat amël këni pa njeri kërë ndrejsh një shpi lën bëhat copa bëhat vrapa po ndej, vrapa po këndej lipa ndej, lip këndej Natë e ditë, gjdo më nxezë dherim rame, prap në esër Edhe nëse i thot dikush, a jetë u lovë, thot jo Pësës si jetë u lovë, se edu, thot du me bo Dikush do me bo një trekti, shkon qështë dunjajës Mi thonë a jetë u lovë, thot jo, se edu këtë pun Gjdo kush i cili e donë në diçka Nuk e shef azapin qatë udhë më tretim Por e shetë amël, e shetë amël Andaj, arabët, azapin edhe amëlsijën e kanë qëjtë me një emën. Aap, në përdorimin e tëre, kur kanë folë, azapa, i thënë anë azapë, azapë. Qëto shkronja, njetat, qëto shkronja i kanë nupër, kura diçka e amëld. Kura hui i mirë, i thënë adhbë, adhbë. I një të shkronja, i ja kanë lanë amëlsijës, dhe diçka kura e kanë shme, me një të shkronja e kanë qëjtë azapën. Se kanë bo këta qashtu veç kuturu? Jo! Nga se njeri ju kur do dishka, azapin e shet amël. Për nga meri sallallahu alaihë sallem, në luftën e uhudit, ju gjakosën duart, dhe ju gjakosën gjishtat, i diltë gjakim e gjakimet madhë. Dhe sahabot kure pa në kecken, i jadë keqë, Se aty në mos më u ndodh në vend Pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem. Do të shoqërohej lufta. Pejgamberi alayhis salam sa më mor një, një gisht dhe çka i tha? Tha, ti je vesh një gisht. Ti je vesh një gisht. Çe në rrugën e Allahut je gjakos. Çe në rrugën e Allahut je gjakos. Duke përshujt Pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem kët punë, po ti je gjakos për kan, për zotin tan. Shka këtu kur gjao? është normale Andaj djetarët kanë dhanë Dashurija ndaj diçkaje E bandë amël sakrificën Sa e dojmë na Allah unë të barë i kjovë të ala Po si kemi me dash në Allah unë kurse njofë na kur tha Kër neve në thuhët Prej Shumë anëve Ka thonë Allah Qka tinglon të na Qyshe kupton të këtë Qyshe merë këtë mesaj Valë të vejshit tanë Qyshe të përqojnë të i këta Qka të mëllon për ti ka thonë Zotit Ka thonë Allahu Gjeli Gjelalu A e bjetin nivel si si cilit ka thonë Dhe s'ka thonë Kur thotë Allahu Gjelora këta e ki një farz Qysh e merti Qysh t'ka thonë papa jota e mertë se aman alt Andaj sa e njëfë Allah Dhe sa e doa ta Zero jokesi Andaj sahabët e pengamelit Alehi salatu vë selam Por shkak dashurijës të madhe Në Allahu Gjeli Gjelalu E shifshin të amëll Dhe e shifshin të let Gjdo sakrificë E shifshin të letë Nga se donin Allahun të bareke Vëtara Sebepi 4 është dhikri I Allahu gjellohala Përmendje Allahu gjellohala Tha Allahu të bareke vëtara në Kur'an Ela bi dhikri qulub. Vërtet me përmendje Në Allahut Që të sohën zemrat Që të sohën zemrat Shumë jeres Nuk e dinë se të thonë subhanë Allaha Alhamdulillah, la ilahilallah, Allahu akbar që tësohet zemra. Nga se zemra nuk e nje po zotin e vetë. Ti thire kitë du njojen, a i thot se njojën e këta. Zemra e njeri ju të nje veçëm Allahu u gjelit gjelalu. Krejt me a thirë nuk që tësohet. Po sës i ban thirje zotit vetë. A dhe shka do të Allahu te bare kjo vëtjala, me a përmen zemrës zotin e vetë, Të të me innu që tësohet Qfar shpreje ka përdur? Të të me innu Të të me innu që ka ashtë Kur toka ashtë stabile Kur toka ashtë stabile Për ndrysh e dridhët <coughs> Andaj Prej sebebeve që zgjerojët gjokësi është Me përmendë qëmë Allahun të barë kjo e teala Nëse njëriju nuk e përmendë Allahun Gjellolla zemra ti nuk është stabile Dhe sendi ma i vogël e destabilizon Sendi ma i vogël e destabilizon, sigur që e destabilizoj dë njajnë, apo? e destabilizoj dë njajnë një virus i vogël nëse zemët janë t'lik shta nuk e njofin Allah unë të barek e vëtë ala e Allah u gjeleneve në thirë në Kur'an udhë kur Allah e dhikran këthira përmend në Allah unë shumë namazi a ah, 5 vakëndit agjerimi është një mujë një vjetë ze qati është 2.5 kur ki me dhanë, kur s'ki nuk ki asë një obligimë ha gjë është njërë njëtë nëse ki pare. A ma përmendja Allahut s'ka karar, s'ka mas, s'a me përmend? Allahut dhe t'udhë kërullaj dhikran këthira, shumë, s'a dhe me përmend? S'a dhe më konë zemra jo të eqet? Në qatë s'a do t'i zemrëstanë, mi siguru që të si stabilitet, që mos tjetë e defokusu me, atëherë përmendja zëtin e vetë, përmendja dhe madhërëja, Allahum subhanahu vëtë ala. Prej sebebeve që e zgjerojnë gjokësin Kanë dhëndjetarët është El ihsanu il el khalq Me i bo mirë njerëzve Njerëzit më të qetë Janë njerëzit të sridat i bojnë mirë të tjerëve Njerëzit më të qetë Janë që i bojnë njërz... të mirë të tjerëve Për nga mbërja lehi salatu e selam Në shumë brej aditheve e ka lidh Falëndërimin e Allahut me falëndërimin dhe njerëzve Bamiërsin dhe njerëzve me bamiërsin dhe Allahut e bare kjo e tjana Ka thënë Alehi Salatu e Selam Nuk e ka falëndëru e Nuk e ka falëndëru Allahun Aj i cili si falëndëron njerëzit Më dhe ka orënë në tjetër të rësmetim ka thënë Alehi Salatu e Selam Njeri që mësë shumë ti i ban shqyqirë Allahut O është aj cili i ban shqyqirë njerëzve Nëse ti nuk i thu faliminderit Dhe mirnjojë çdo njonit i cili t'ka bëu mirë ti Allahu si ti falënderoj. Se ti s'e njeh të voglën, s'e njeh as të madhën. Nëse nuk e nje se bebi, nuk e nje atë që ka shkaktuar bebin. Andaj pejgamberi Ali sallallahu aleyhi dhe selam e lidhi shëqirin ndaj Allahut me falënderimin ndaj njerëzit. Hadith tjetër ka dhënë Ali sallallahu aleyhi dhe selam, njerëzit më të mirë te Allahu janë më të dobishmit për njerëzit. Sa i bandobi i njërzve, a që edhe do në lohu të bare kjovë të jala A do shiko njëriju, shpesherë, që si ju do mos, kur njëriju nuk është bëmirës ndaj të larkë dhe E mërë veshme me ata shkajt ka të afor Zhënjani cili ka e vlatë dhe ka fëmi E dinë se bëmirësia ndaj e vlatëve dhe dhe dhe dhe krabave dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe është më e kanëshme të kaj Se sa vetë shfridzimi i ti I begaties Dhe kjo është për shkak Vendosis të kësaj natyre Për janës Allah u të bare kjo e tala Sa për njerëzve Sa për njerëzve Janë të gatshëm Që kur vun e vlad i pini smuje O është i gatshëm me pranu Me plot dëshir Me plot vullat Pa u lëkund Me pas mundës i thot Unë e hi i smuti Letë shërojët e vladijem Kjo të qka e ban? Kjo e ban se bëmirsija ba ndaj tjerëve e gjanon gjokësin Bëmirsija ndaj tjerëve e gjanon gjokësin Andaj kanë dhën djetarët Se ajë cili jepë sadaka E shion të mirën e sadakas Ki qka e jepë shumë ma shumë se ajë qka e merë Shumë ma shumë, këtë që ka jepë, e shionë gjërësinë, e kësaj që ka jepë, shumë ma shumë sa i cilë është e pranue. Për çka, nga sallohë u gjelështë, minjë halë është lombeleqetinë, të barë e kevët e halë. A dojë prej se vejve që e zgjeronë gjokësinë cilë është, o shë njëriju me bo mirë, o shë njëriju me bo mirë. A dojë thalej salatu e selamë, drujuni, verujuni, dhe, dhe shmangjuni gjari gjenemit qoftë me një gjysëm hurme. Bishëki të mëra Jepe një gjysëm hurme A noj djetarët kanë dhanë Hedija, dhurata Nuk është në nivelin e pasuris Po është në nivelin ati qka ka Pro njërëzit shem asin Nëse njani për shembul Nëse njani ka miliona Dhe a jap diku i 10.000 euro, 20.000 euro A japant ma dhe dikush Po dhëtë hajtë sa i ka një milion, se si smatë nami, se i ka dhëtëmi euro. Po njëni i ka njëmi euro, dhe i e 500 ashtë e madhe, o shumë e madhe, se i ka dhëmë gjismën. Pra të Allah u gjelone matët ti saki, pasaj sa danë. Nëse ti ki shumë dhe i e pak, smatët ajo. Andaj matët ti saki e, e, pasaj sa nëzirë preja sajë. Qoftë e vogëlë, por ti e kënëzirë gjismën, e kështë të më radhë ndaj bamirsia ndaj të tjerëve e xhanon xhoksin. Njerëzit më të çet janë çka japin. Njerëzit të cilët jetojnë më rahat, janë ato që e shtrin dorën e tyre. Allahu xhelel xelalu ka përmendur në Kur'an se Allahu e shtrin dhe e shumëfishon atë i cili jep. Pasurinja dhe e shumëfishon. Te barekehu teala. Prëj shërbimi të zgjerimit të xhoksit zgjerimi është trimria dhe guximi e cila është e kunder të e frigës, e cila gjithë është të kodë mojë me kretë të të qka u përmendër, tu të si nuk e nëzirë pasurirë, dhe atë jësë banë krizë mund të më bo, po. në të punojë si cëli për veti, e kështë të mëra prej filozofive të kota, njerëzve kopras, dhe si cilën e takshire vetin, Allah u gjelora kur të ka dhe në ti, nuk ka thonë që ashtu, Allah u gjelë kur dhe të tije, edhe kur ti ti, me të shle Ti më imagjem, wallahi ka njerëz i shumë më të mëqem se ti. Po Allahu ka caktuar murrok ti me një sevep e me fitu pasuri. Së sa për të mëquri Aliu radhiyallahu anj, djali i Nojës pejgamberi sallallahu alajj. E pyetën, e pyetën si ka mundësi, ja sa Aliu radhiyallahu anisht prap pak me fukarave. Nuk ishte nga zengina të mëloj. I thanë si ka mundësi do musliman, pa dvolgëse ti. Mu kanë ma të pasur, ma zëngina, dërsa ti mu kanë fukara Tha, risku është ndortë Allahot Ndë njëherë delë në kalopin e parës e dë njëherë delë në kalopin e mendjes A i ka da Që ka ju tha Ali ibn e Bitali, pra dhe jëllohan Tha, risku është i Allahot, dë njëherë të jepë në mene E dë njëherë të jepë në pare E dë njëherë të jepë në pare E në parën nuk e fiton të të saharë me menë Se ka matëmeqëm se ti Po s'kan fitu sa ti Andaj prej asaj që ka e zëgjeron Gjokës në cilë është trimnia Gudzimi Me pas njeri u gudzim Më konë mësëm ju tut Fukarallokut Andaj dhëtë imam shafi e iu Rahimahullah Ma khashitul fakrakat Kur njëjtën temës ju kam tut Fukarallokut Kur Dhe kërë është pitë disha shpegime, që që gjetu të fukarolokët, ka dhonë se zotë i e mu zëngin. Këni pa njërëzit sotë, vesh njani, një pasunik, jo ma shumë, njavec, me thonë, hetë se unë të rimasë, valoj, alasi ka dhonë, kur gjahitës, asni dinarë se ka dhonë, lirojë, thotë, mira puna, me e vetë, pëse për i rahatë, thotë se filani më ka dhonë, unë e të rimasë. Po, a jos ka, s'ka problem, unë e di, e di sa kohë, e di sa mund të kështu më ro. Ni njëri insan ai mund ti të titush ku dëshpërai me dek. Ti titush ku shpërai des. S'un ta realizon, a më ti reatohesh. Me thon ti di pasunika, di pasanik të mloj. Me thon shko në shpinë se na tri namaz, na ti sos ta pun. Ti veç bjerri, veç krujti na ti sosna. Arrit dha ha ti, rera hat. Pse se pasanik i të ka thon. Allahu xhelalu thot në Kur'an Ja i dukomu shëtanul ja du fakra Shëtani po ju tut me fukaralëk E Allahu Allahu ju prëmdojnë që kam ju dhanë Allahu ju prëmdojnë që kam ju dhanë Nisa njerës kër i shpjegojnë krizat Ekonomike mundon Aç në alt me shpjegu krizën Që i rezultati pja despi pita Se ashtu ashtu ketës pas kam u bohe Jo blëzër Të në ruar gjë më të li Allahu gjellua nuk në kalan neve Në qafat tona me menu rëskon Hajnë, hajvanë Sa ti nuk mund është ta njetën me hangër Hajnë ato, ta në ditën hajnë Andoj trimnija Në shpjegimin e sendeve Dhe të jetuari të jetës Për nga medit sallallahu a.s. Një të preditve një një një i tha Tha që të dele Ishte një tufe ma dhe deleve Mi dis dikodrave Tha që të dele a janë tuat Apo të mijat A mi jep ketë Shikoh Maspari shikot që shka lipki Tha mi jep ket muhe Tha po tuat janë të kofshin Të kofshin të kret Andaj për nga mesam O shtigudzim shumë në dhanëmën e pasurijës E për bërë kërë sidiku O thmanim një afani O thmanim një afani Radhi Allahuhan E nisi një karavan Me 960 dheve 960 dheve E nisi për Në shamë për me bo trekti ishte trektar si kur sot që i njësi njerëzit kamionat e loj loj e, paketat moja për trekti vetëm mas i kish njës devët kur të njësën njënën e që të parën, tjerat i lidh edhe atë ketë këto i shkojnë parës pas veç dëgjoj që i pengamberi se zellem ka njësiklet atë e njës një ofanziv i duhet pare veç i ka mora të parën e ka kthye pi anas andej edhe e ka kthi dhe i dha çonja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nan xin e jazat deve ai kish shumë me votë fsir sikur ç'i bojn do ti çojni her ti baj më shumë et jabi jo ja vabini her marr çta çto i kam marrni her andaj gujimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte ai cili u reflektuat te sahabut se tutshin fukorallohut ata andaj pejgamberi alayhi salatu sallam nidit pritidve i djogjoj disa sahabe tu fol Dhe ju dul Tha Qa bu tutni Tha Wallahi më lë faqra e khshe aleykum Tha Pengamere aleyhis salatu selam Tha Pasha Allahun nuk ju tut në fukara lëkut për juve Qa ju tut në fukara lëkut për juve Tha o lakine të shuish e bejnëkum Shiko Sikur me përshlujt aleyhis salatu selam Taman në gjenjen që ka janë muslimanet Sot e disa shekuj Tha nuk janë të ju tut Fukara lëkut për juve Po rritut na se juve kam ju hi fërka në mezveti Kini mu rok A nuk është kjo ngushtimi gjoksave shumë ma i ma se sa fukaro lëku i muslimanëve A nuk kanë tokat e muslimanëve bolëk që si cili pineve me jetu komunitetin madnalë po Amma që kam i ba e fërkës në mezveti Që kam i ba të soptimin në mezveti Që kam i ba si gjoksë i jonë me arfrim në përmjet vrimës gjilpanës Kësaj që ka i banë Që, që tu kush him e gjanu që tu? Tu nuk mon është kër kush me ti me pas pasurin e kitë dunjajës prapsi e raha që amet bo. Handaj guzimi e gjanon gjokësi. Njeri ju du të munga një guzim qëmë zhutë mi u frikësua e diqka e qëka allahu e ka garantue. Po du të mi u frikësua asaj qka, nuk e diqka e ka garantë. Ajo është gjenemi allahu të bare keve tjala. Preja saj qëka e kam përmendje e tarë që e zhjeron gjokësin, është pastrimi i zemrës nga cilë Zili, smirë, ndjelaketshë, hakmarje, mos dashë e të mirës tjetërit, apo ekshë të mëra, këte në precisive të liga, koprasia, mosbamirësia, këto pajë ndjerë prej zemë, zemë nuk ratohet. Nëse të të së harë që shë e mirë, të zinët frima, së më nëshë më ratu. Duhesh mu pajtu se Allah ju jep njerëze Dhe t'i duesh mu knaq Si duesh ti me eshi ju Edhe begatin e tjetrit Thuj alhamdulillah Allah i ka dhon Edhe nëse ti e më pak se aj Andoj për nga meri jon Sallallahu alaihu sallim Qka tha kur neve nashkonjë Sinit e tjerot Tha sa i përket kësa i dunjaje Shikoni ata që kanë më pak Sa her ka dikush më pak Sa her ka dikush më pak ti kur, Qatë gjelë që ta ka të këtu Allah u gjelë ala Shikoni kanë më pak Ka thamë kjo është ma for që më, mësme nënshmue Nimetin Allahute bare kjo e tala Andaj pa indjerë të këqijat prej gjokësit Nuk zëgjeroj o gjokësi Shikoj njerëzit sa kanë Kanë blotë bëllëk Mirë po prapë i jepë cini dikun tjetër Prapë i jepë cini dikun tjetër Prapë thotë filani se meriton Po kume di që që ka ardhë Ka edhiti a e meriton a se meriton Ka edhiti a meriton a nuk e meriton Allah u gjelora ju jep njerëzve me ilmin e ti Jo me dvetë më të tua Në evallahu nuk në vejt a midhan filani të nuk në a më smidhan Andaj për e jasaj që ka e zëgjëron në gjokësin cila është është me hek cilësin e lik prej zemrës Qka është cilësin e lik? Gjdo sen e cila ti stale zemrë rahat Gjdo sen e cila ti nuk tale zemrë rahat Prej zilis, hakmarjes, nervozës, ekstumërat Kjo vlenë prejnë familje deri manalt Kini papër qemu njëri ju të sa i ngushto dhe njerë gjikësin shpit vet Po e marr vetëm një rast pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në ditë të njëjtë pejgamberi alaihi salatu wasalam burrë dhe gruaje. Sa për njerëz që kanë probleme dhe s'dinë me menaxhu, nga se djoksi është i ngushtë. A keni dëgju pejgamberi alaihi salatu wasalam, çispë shër me gratë vetë, ka pas një lloj zënme burr gruaje. Mirpo pejgamberi sa me kishte hapësirën e madhe të menduarit e gjatë, bandë të gjat. Çka bante pejgamberi alaihi salatu wasalam? ku lo shefsë të doni gruaje apo ka ka kap dikun dhe s'po vოთ rahat e lind e bejon sam derisa që thot pastaj e e trajtonte me butsi prej skenave që më së shumti pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem e ka tej kaluar me leci dhe kush është ai burr i burrave në medresën e tij kanë ndonjëzit më të mëlloj s'ka njerëz më të mëlloj se sa shokët e pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem Ka pas prej trimni së sahabëve Si trimni e aliju Kër kanë dal di luftim njerëzit me alijun Kër e kanë pa alijun e ka shlu shpatëm Hec ka pravu Veq e ka shlu Kus e kanë dherë këtë njeri Për nga meja isra ma Aja e kam zuhe Që kanë do që ki bur Një pregravet veta Më abete sipër Janë rok Dhe që kanë bëja kam qelë dherën Për nga se me ka thonë qelë ma dherën Së ta qeli Që nuk i ka thonë Ö, unë janë për nga meja Shikur plët njerëzë, ha, thot ti, kujtja ki mshelderon Për nga mberi Allahot, ja kam shelderon Aisha radhiallahu ana Ja ka boni jemek dhe ushim e ka përgatit një gruje tjetër Dhe i ka thonë Aishës bjerët ti Kër e ka prua Aisha Për shkak se ka maruaj e tjetra Oshtë i dhru kinë se ju ka zonë kamëra e ka gjujt E ka thuj paraftirës për nga mberit Sallallahu alesallem Mu të ndohë ti që kjo të shkabanti Më të ndodhë thije Qashtu ju të katek të kathih paraftire Qka bandi? Qiko, sa prej njerëzë e problemët që tu i kanë Anipsaj shetë burninjat mdoja Qetasën e të i kalonaj Pas taj zbrazët, fjalët, liga Që veç Allah i di që ka thonë Veç Allah i di që ka thonë Qka i dhapin nga me samë këtë rast? Ja thaj të anirim parasive Tha u nervëzua isha U nervëzua ta mamë i ka përcenë Kjo është gjerimi gjokësit, pengamësam nuk është në zemën e ti u rejtje, e te i kalon të letë, pengamëberi, ale i salatu e seram, gjërat të cilat e ishin brenda, brenda tira. Andaj, sa prej njerëzve kanë nevoj me zbrazë, me zbrazë zbraz, gjokësin e ti pritë këqijave. Liroju, meri senet pak ma komod, është natyra jo, pengamëberi ale i salatu e seram, kër e përshkujti këtë gjendje, Kur i pa do njerëz që sfomunë si me drejtupunën me gazetata, çka ju tha? Thau ju njerëz, Allah e ka kriju gruajn për i brinit të Ademit. Për i brinit i cili orrë birë Ademit. Fa ata ose e ma ofër, çashtu si çha, e lakume, po munova me bot burr, e thal. Të ai të dosh me bot burr drejt, zbrajt, ajo mbetet e shtremb në kuptimin e buçisë. Ajo është kryu që është tu, por me mujtë ajo me, me rritë fëmijën. Ti apo e merë një minutë fëmijën edhe e gjuhën. Ajo nuk e gjuhën. Ajo nuk e gjuhën me, me, me qëmimet më të moja. Andaj du të me pastru gjokësin. Prej gjërëve të sati kam përmendjë jetarët se e liron gjokësin është mosmarja me pun të huja. Kjo është kulmi me të sinën vua shëshrija e muslimanve. Pse kanë në ngushtim gjoksave, pse ju zinit frima qësë më në me jetu në shpitve të rahat, se jazë frimen e marim e punëve të huja. Qëka bani filani? Ka dul filani? Qëka bë punë në allani? Po qëka të zeudhën? Qëka të zeudhën? Tha për nga mberi a.s. Për islamit të mirë, që njën e ka kuptu drejt islamin, qëka të a.s. Për islamit të mirë, njeri jëtë është terguhu, mala janihi, është me lanë atë punë, që s'ka dë baje me k Vallaj njerzëm i u mor bisedat kur t'ja u zbërdhaj. Pse vetë të fol për Filanin? Po jave jo çap të bënda lizunë. Po çka i dëboti atë analizata? Nuk ka bjetë ajote, nuk ka punë jote, nuk ka ubor rjot. Pse e të bëo analist? As kin veprat e tua me bëo analiza, me humor me tuat, sa xuna, sa gabim ta kritike pastrua, sa e ardhmja të thret tyje. A krijte Vlad dikit drejtua, a krijt puni dikihallalla, a krijt farsa dikihun vëna. Sa e sa me taboni librdë. Andaj dietar gan thon e qetson gjoksin, mos u merr me punë tuja. Lejt hujat para ta zotit të tënë. E ti miru me punën të tua. Andaj Kezher e zgjeroi gjoksin. Kur ti midhësh me ta, njerzit marraha, cilët janë asazh të smirë më të tjerë. Do sa njerëz më të ngushtum, edhe edhe ushimin e vet ajë ranon, tu ja bëmo abatin diku tjetër. Kto janë disa prej sebeve pse ata kanë përmend dietarët, pse e zgjeroin gjoksin e zgjerojnë gjokësin dhe e bojnë komod jetën e njëriut. Na e lusë me Allahun të barek e vëtanë që Allahu gjelë gjelaluhu na mundëson me izgjeru gjokësat tona. Të Mos mir me punë të huaja. Na musallahu te barekehu teala mo angazho me detyrat tona dhe ato obligimet tona. Elusmi Allahun te barekehu teala që Zoti i ngjë li jlalul musliman ku do që Allahu t'i ndihmon. Yetimat e musliman vallahu t'i mbulon. Fuqarat që Allahu t'i pasuron. Çdo kush i cili ka vështirësi prej muslimanëve, apo luftohet Allahu t'a ndihmon. Elusmi Allahun te barekehu teala që Zoti i ngjë li jlalul jazulumchar me zullumchar tashpartallon. Elusmi Allahun te barekehu teala që Zoti i ngjë li jlalul aya pforfundi ثم يرقول قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم